Szerusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó. Horváth Oskárral és Puzsér Róberttel szólhattok hozzánk a 0 30, 20, 10, 909 es SMS számon. A női szerep átfogó válságáról fogunk beszélni a mai adásban. Meg ehhez kapcsolódó kulturális terméket rántunk elő, hogy azon keresztül is demonstráljuk, meg illusztráljuk a számotokra, hogy egy milyen súlyos problémáról van szó. Mennyire mennyire komplex és mennyire meghatározója a hétköznapjainknak az, hogy a mai nő milyen nehezen találja a helyét kétféle erő feszíti szét a szerepeit az egyik erő az a saját belső elhívása a, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az a kulturális evolúció, ami vagy akár fogalmazhatunk úgy is hogy az a az az antropológiai és, és hormonális meghatározottság, ami, hát, ami által ő nő, valamint a társadalmi nyomás és a társadalmi szerepek kényszere, ami pedig hát, mm, kifejezetten nem, nem a női típusú önmegvalósítást ö, mozdítja elő benne. És ez egy két teljesen ellentétes, mondhatni 180 fokos ellentétben álló erő, ami gyakorlatilag szétfeszíti a nőket. Bocs, mi az, hogy női típusú önmegvalósítás? Itt a család alapításra és nevelgetésre hát értem. Női... Annyira nem érzem, hogy önmegvalósítás hiszen ott is másokért történik az egyénnek a feláldozása. De vajon, de vajon a cégnél nem másokért történik? Vagy a, a munkahelyen talán nem másokért történik? Tehát nevezhetjük a, a céges működést önmegvalósításnak, és akkor ahhoz képest a családi idill az nem önmegvalósítás. De ha valaki a családi dílben találja meg az önmegvalósítást annak a számára. Tűnhet a munkahelyi munka, hétköznapjai mondjuk rabszolgamunkának. munkának? tehát érte, a értem, nézzük, az erdőbe félrevonulok, az az egyetlen olyan önmegvalósítás, ami nem a társadalom viszonyában valaminek a megvalósítása. Tehát tök mindegy, hogy család, munkahely vagy festek valamit és mások örülnek neki és megnézik. Mindenképpen valaki kell együtt Ö, a, van értelme annak a pozíciónak, amit elér. A, kult, a, a, a, a, a társadalmaink modellje az a hagyományos közösség, az a hagyományos ö, életközösség, amiben a törzsek, az ö, kulturális evolúció elmúlt 3-400 ezer éve alatt éltek. Mondjuk úgy, hogy az emberiség kezdetétől kezdve a történelem előtti időkben. Mondjuk egy ilyen településnek van 70 kötőjel 7000 tagja. Mikor, hogy? Mert attól függően, hogy mekkora a település. Két stratégiai őrhelye van a településnek. A tűz és a mezdje. A tűz az a, az a település közepén van. A meszgye az pedig a településnek a széle, a határa. Mind a kettő kulcsfontosságú. A tűznél való szolgálat, az kulcsfontosságú, mert ha kialszik a tűz, akkor ott fagyhalál van, akkor ott megszűnik a biztonság köre, ahol a gyerekek játszanak és nevelkednek. De hogyha a mesgyét hagyják el, és nem, nem őrzik, akkor ott meg betör az ellenség, és feldúl minden és, és akkor meg, szakol, meg egész falu, fontos, és egy ideig nem, nem kell a, tűz, a tűzre. Túl nagy lesz a tűz, a tűz vigyáz ránk. Ja, ja, ja. Ja. És és ez, ez, ez két alapvető stratégiai őrhely. Na most a hagyományos településen ez a két őrhely, ez meg lett osztva méghozzá, igen, szexuális alapon. A de nem szabadott volna ez. Hát igen, ez igen az az ott, ott, követ, ott követtük el a súlyos hibát, de hát nem volt ott velünk Karl Marx, nem fogta a kezünket és nem magyarázta el nekünk, hogy na itt most egy nagyon-nagyon súlyos társadal, társadalomrontás zajlik, úgyhogy elkövettük. A tűz, az a Nőnek a stratégiai őrhelye, a mesdje az a férfinak a stratégiai őrhelye. És nem igaz, és hazugság is, azt gondolom, hogy ez a feminizmus első számú, vagy a gender kurzus első számú hazugsága, hogy a mesdje bármivel is fontosabb őrhely lenne, mint a tűz. Vagy hogy a mesdjén zajló szolgálat bármivel is fontosabb lenne, mint a tűz körül zajló szolgálat. A tűz az a biztonság köre. A mesdje az a veszélyköre, de ha másik irányból nézzük, a tűz az a rabságköre, a mesdje az a szabadságköre. Értelemszerűen mind a kettő igaz, csak nézőpont kérdés, ahogy váltunk nézőpontot. A szabadság árnyoldala a veszély, a biztonság árnyoldala a rabság. Senki nem akar rab lenni, de senki nem akar veszélyt. Mindenki biztonságban akar lenni, de mindenki élvezi a szabadságot és a kalandot. Csak hogy ezt nem lehet szétválogatni. A szabadsággal igenis együtt jár a veszély, a biztonsággal igenis együtt jár bizonyos fokú rabság. Ez most egy olyan választás, mint hogy ö, a 20 éveiben az ember azon gondolkodik, hogy ú, most egyetem, vagy még egy egyetem, vagy menjek dolgozni, ú, most dolgozom, nem kéne mégis még egy egyetem, vagy ú, most ö, rövid távú érdekes kis kapcsolatokat húzagatok, vagy már 22. Évesen rá kéne tennem a zsetonokat egy lehetőleg örök életre szólóra, és akkor ebben vívódik az ember. Igen, én azt gondolom, hogy a nő kifejezetten vívódnak, a modern nő a meszgye és a tűz között vívódik, és nem tud választani sem a meszgye, sem a tűz között. Ne ideges is, már nagymár csak a nő vívódjon a kettő között. A nő sokkal inkább. A női a hagyományos női szerep sokkal inkább válságban van, és ennek meg is magyarázható. Nagyon egyszerű ok. Én hogy nyúlnék hozzá. Szerintem egy nő sokkal inkább, könny nem tudom, csak gondolom, sokkal inkább könnyen érzi, hogy az ő feladata, vagy a neki testhez álló ő, kiteljesedés az a biztonság és a valamilyen biztonságos kis ö, ö, meleglékkörnek a megteremtése. Míg egy férfi, akinek szintén létre kéne hoznia egy ilyet a társadalmi elvárások szerint, Ö, jóval kevésbé érzi ezt feladatának, vagy hát minél később annál jobb, vagy ha már van, akkor de jó lenne kicsit kikacsingatni a másikba. Nehogy már a nő legyen nagyobb ö, dilemmában ezt illetően. Én azt gondolom, hogy a nő sokkal nagyobb dilemmában van is azért, mert ha a mert nem, nem, nem, itt igazából nem a nő került válságba, hanem a tűz került válságba. A mesdje rovására, a mezgye túl lett értékelve, a tűz meg alul lett értékelve. A nagy probléma az az, hogy ez a kor, ez a kor, amiben ma élünk, ez kifejezetten a mars típusú értékeket preferálja a vénusz típusú értékek rovására. Tehát kifejezetten a mesgyén zajló ö, szolgálat és... és, és, és, és honvédelem, most fogalmazunk így, ami egyébként a cégeknél zajlik, vagy az irodákban zajlik, a munkahelyeken zajlik, Figyelj, fellett értékelve, a... szélsőségesen fellett értékelve, ez azt jelenti, hogy aki a munkahelyen dolgozik, az szabad, az megvalósítja önmagát ehhez képest, aki a tűz mellett marad és őrzi a tüzet, vagy őrzi a gyereket, hogy a tűz ne harapja meg a gyereket, mondjuk, vagy a gyerek se a tüzet, az pedig szolga. Szolga. Ez szolgaság. Na most a probléma itt egy torz értékvilágban érték van. A, az érték szemlélet és, és és torzult. A probléma az az, hogy ki kéne jelenteni Átfogóan, de persze ezt nem ilyen módon, hogy egy rádió műsorban kijelentik, mert ez aztán semmi nem változtat. Hogy a meszgyén zajló szolgálat semmivel sem előrébb való, és semmivel sem nemesebb dolog, meg nagyszerűbb dolog, mint a tűz mellett zajló szolgálat. Hát az egyik szolgálata az, ahol a gesztenyét ki tudod kaparni, a másik az, ahol nyugodt körülmények között érdemes egyáltalán elfogyasztani egy gesztenyét, tehát uh -huh. egy finomságot, nem pedig uh, zsíros kenyeret, uh -huh. uh -huh. Ami ennyi hogy életben maradt tőle. Mondok egy konkrét példát, hogy ez érthető legyen. Van egy olyan tévéműsor, hogy aktív. A TV2-n megy. Hogyhogy hogy nincs olyan tévéműsor, hogy passzív? Hogyhogy hogy nincs. Ne olyan, van, hogy chill out zone. De hogyhogy hogy nincs. Ha, de, hogy, vagy rá. De, de azért nincsen passzív, érted? Ez nem menő. Mert a passzivitás nem érték. Ma az aktivitás az érték. Deák Ferenc vitatkozna. Jó, de Deák Ferenc a föld alatt van, mi meg itt vagyunk a föld fölött, és talán nem véletlenül Deák, Deák, Ferenc Ferenc értékei, Deák Ferenc értékei jó. kimentek a divatból, és ma már Deák Ferenccel nem lehet csajozni. Van olyan mozgalom, hogy uh, slow, erről hallottunk? Uh -huh, uh -huh. A, kifejezetten azt kutatják, hogy a városi élet közepén, uh -huh. hogy lehetsz egy picit nyugodtabb. Hogyan tudsz visszavonulni, mert a nagyváros, a metropolis az egyértelműen mesdje típusú. A hagyományos közösségekhez sokkal jobban hasonlító falu, a sokkal inkább tűz típusú. Ennek megfelelően, ha faluban élsz, uh -huh. sokkal inkább élhetsz egy passzív életet, ha metropolisban élsz, akkor szinte kényszerítve vagy arra, hogy, hogy ezt, a, ezt, a, ezt a nagyon aktív, ezt a hiperaktív életet éld. Na most a nők a nagyvárosban, kifejezetten a nagyvárosban, Sex and the City, hangzik a, hangzik a, a, a, a, a, a mélt, méltán ismert, közismert, vagy hírhet sorozat címe, kifejezetten a nagyvárosi nők nagyon súlyos szerepválságban vannak, pontosan azért, mert ez a típusú elvárás, ami a nagyvárosi emberrel szemben születik, és ami kifejezetten egy férfiakkal szemben létrejött elvárás, az fokozottan és halmozottan sújtja őket, hiszen a tűzhöz szólítja őket a hormonális és antropológiai felépítésük, a mesgyére pedig szólítja őket a világ elhívása és a preferált hálás értékekhez való tartozás vágya. Írjatok nekünk, írjátok meg, hogy ti Hogy gondoljátok, vagy hogy látjátok Hogy érzitek ezt a szerepválságot 0630 2010 909 Ez az önkényes mérvadó Buzsér Robertel és Horváth Oszkárral Itt a kilenc Jazzén A hagyományos női szerepválságáról Meg a nemiséggel kapcsolatos Szociális és kulturális problémákról Beszélgetünk, írjatok nekünk A 0630 2010. 909 SMS számra. Én beveznék a kis medencétbe, Robi, mert mint ahogy az előbb felvetettem, hogy miért pont a nő van válságban, miért ne lenne a férfi válságban, én azt gondolom, hogy itt hogy nem csak a nő van kiállítva egy választás elé, hanem a férfi is, sőt, ez nem is a 21. vagy 20. század ö, problémája, hanem inkább a 19. századé, de sőt, oda megyek, hogy amikor elkezdtünk akkor a falvakban és közösségekben élni, ahol már minden kézműves, Funkciót lefettünk, hogy tudod, építsünk, létrehozzunk, ácsoljunk, vasat ö, készítsünk, akármi, legyen mit hordanunk, legyen mit ennünk, le tudjuk vágni az állatainkat, és meg tudjuk termelni a növényeinket. És onnantól kezdve elkezdődhet a luxusfogyasztás, ez akár egy ezerfős faluban is igaz, tehát ott már valamiből egy, egy-egyel jobbat vehetek, hol ott a másik is elég volna, és megszűnt az elég fogalma, és elkezdhetünk versenyezni, hogy akkor a valamilyen virágpista, aki a népdalokban azonnal másik csizmát vesz nekem, hogyha összekoszolom, az, az érvényesülhessen, és elvigye az embert a 20. századig, ahol akár minden nap vehetek magamnak egy magas sarkúcipőt, mint a Sarah Jessica Parker ebben a nagyon szórakoztató remek, de rettenetes hatás, a nőkre rettenetes hatású sorozatban, az Sex és New Yorkban. Na akkor azt mond el nekem, légy szíves, hogy hogy a férfiakra milyen nyomás nehezedik. Tehát, hogy a, mert, hogy a nőkre azt, azt mondod, hogy a nőnek választania kell a között, hogy egyéni sikereket ér el, és uh, ilyen fér -fér -fér férfi meg, spályán vállalatvezető, vagy startupja uh -huh. van, vagy divattervező, és körbehordozzák a világban, mint a véres kardot, Aha. vagy ő mint a anya lesz, uh, míg a férfira ugyanúgy nyomás helyezet, helyez, helyezkedik, ugyanis megkérdezik, hogy na, hol van a kis szerelmed, mi van a kis kapcsolatoddal, hogy hogy nincs még gyerek, hol, hol késik a második na, gyerek, ezt nem, hol késik hagyom, a talán torz, torz módon látott tőled, nem azt követelik meg, hogy csináljál gyereket, és egyedül nevelgessed otthon. Tőle csak annyit követelnek meg, hogy legyen egy családod, és hogy legyen egy asszony, aki otthon van a gyerekkel, miközben te továbbra is a céges ügyeidet intézed. Érted? Tehát, hogy te már ezt is egy női szerepnek látod, hogy egyáltalán legyen egy családod, nekem ahol nem, te vagy a férfi. Nekem nem kell az autópályáról lemenni, csak. a férre a pihenőben egy, egy, egy kicsit. Tehát, de hogy ezt te már egy ilyen női kihívásnak érzed magadra nézve, hogy egyáltalán legyen melletted egy nő, aki a női szerepet ellátja, amíg te továbbra én is céget. A tudom, hogy mindenkit érint ez, a, főleg a városiak között, és nem feltétlenül női probléma, vagy férfi probléma, hanem inkább az egyén, vagy a család ö, fontossága van itt ö, kihívva, hogy eléred, ami, ami csak téged minősít, vagy megteremted, ami, a, ami meg a társadalomba jobban beéred. van az a baj, hogy ezerszeresen van túlértékelve a, a, az egyéni önmegvalósítás a családhoz képest. Tehát, a, a helyzet az az, hogy ez a kor a mai kor az a marsnak az értékeit hordozza, és ennek megfelelően a nők, amikor magukban néznek, hogy bennük mennyi mars és mennyi vénusz van, akkor ők hát benézik ezt, és több marsot néznek, vagy látnak magukban, vagy detektálnak magukban, mint amennyi mars őbenük ténylegesen van. Ennek megfelelően több marsot valósítanak meg, mint amennyi mars őbenük ténylegesen ezt, amikor... van, és ettől boldogtalan. Ezt, amikor először magyaráztad ezt a Mars Vénuszt, én így hátra gurultam a székkel, hogy most valami horoszkópozás következik, vagy mi a francról beszélsz, úgyhogy gyorsan egy... Ezt most akkor néz... egy szóban elismétlem, arról van szó, hogy férfias jegyek szerint működik, vagy női sz... jegyek szerint működik, én biztosan, vagyok 88 férfi és 12 nő, de valaki 982, 2 van, aki 70 30, Nagyon egyszerűen. És, nagyon egyszerűen és és ezekről a keveredési arányokról van csak szó. Arról van szó, arról van szó hogy, hogy a Mars az a, az, a, az a férfi eszencia. A Vénusz az a női eszencia. Természetesen vannak 100 ig Mars férfiak, ilyen például Harry Rollins. Hogyha Harry Rollinsra ránézünk, ő... ő ő, ra, ő rajta azt látod, hogy így a, a férfi energia az így, így kiüt az arcán is. Tehát, hogy ő aztán tényleg szélsőségesen férfi, száz mars. Ő úgy visz virágot egy nőnek, hogy felgyújt egy levendula mezőt, és áll előtte <gül> És, és el Van, a, van, a, van a, a, a, a, a, a mars, meg a vénusz. Értelemszerűen, ha egy nőben 80 mondjuk. Nevezzük úgy, hogy az átlagos nőben van 85% Vénusz és 15% Mars. Az átlagos férfiban van... 15% Vénusz és 85% Mars. Hogyha egy nőben van mondjuk 50% Vénusz és 50% Mars, az a nő jó eséllyel biszexuális. Ha egy férfiban van 50% Vénusz és 50% Mars, az a férfi jó eséllyel biszexuális. Ha egy férfiban van 85% Vénusz és 15% Mars, az a férfi jó eséllyel homoszexuális. Ha egy nőben van 85% Vénusz és 15% Mars, az a nő fordítva. Ha egy nőben van 85% Mars és 15% Vénusz, az a nő nagyon nagy eséllyel leszbikus. Egyébként az a gender kurzus, ami a feminizmusnak a feladatát még mindig itt akarja elvégezni, és nem a Közelkeleten, vagy Afrikában, ahol volna dolga, ő, ő... Ott pontosan, pontosan, amit most mondasz, az van a zászlóra tűzve. Ezek a társadalmi nemek, amikről te beszélsz most, Robi. De, de, eze, jó, ha ezek a társadalmi nemek, akkor hajrá társadalmi nemek. Így már értem. Így egyébként én értem. Itt a, a dolog az az, Végig hogy mindenki, egyébként. Hogy, nincs, hogy, mit, nincs mit elvégezni. Itt. Kész van minden. Hogy mindenki, aki magába néz, aki be, belenéz saját magába, az annyi Marsot és annyi Vénuszt ismerjen fel, Önmagában, amennyiben ne van, és ne több Marsot, csak ez egy titáni kihívás ma. Mert olyan mértékben a Mars értékei a preferáltak, és olyan mértékben megvetettek a Vénusz-típusú értékek, hogy amikor egy átlagos nő magában néz, a Mars jelében álló kornak az árnyéka rávetül a lelkére és óhatatlanul több marsot detektál önmagában, mint amennyi ő benne természetszerűen van. Ennek megfelelően több marsot fog megvalósítani önmagából, mint amennyi benne természetszerűen van. És ennek a következménye lesz a boldogtalansága. Ennek a következménye lesz a mars típusú tevékenységekben való frusztráltsága, a visszamenekülése a vénus típusú tevékenységekhez, az ott a társadalmi megvetettséggel Ülés, visszamenekülés, megint a mesgyére, megint a mars szolgálatába állni, megint vissza a, a, a Vénuszhoz, és gyakorlatilag ebben a lótásfutásban telik a nők felnőtt kora. És ez egy nagyon súlyos válság, egy olyan súlyos válság, aminek a felismerésével, meg az egyáltalán a, a probléma kimondásával is még egyelőre adós a közös kultúránk. Az önkényes mérvadó Puzsin robert és és Horvátorszkárral, itt a 900.00-es Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy igenis lehet Deák ferenc csajozni a mai világban is, csak jó sokkal belőle. Na, De hmm, ott, ott be Ferencet, amikor a passzivitás nem menő kijelentés elhagyta Robi hmm. De a passzív rezisztencia az menő. Igen, de Dák de Ferenc arcképe is menő. Igen. Robi, a Marsi-Vénusi jegyek sajátosságairól hol olvashatok részletesebben a hallottaknál? Tudnál könyvet ajánlani nekem? Köszönöm, Rita. A Rita írja, én a, én a Joe Quirknek a Brüdek és Paráznák című könyvét tudom ajánlani. Ez az evolúciós pszichológiának az egyik leg, hogy mondjam, szórakoztatóbb ilyen forrása, az én számomra speciál. Szóval ezt olvassad. Fontos, hogy mindenki egy alapos önvizsgálat, állapítsa meg az önmagában lévő Mars-Vénusz arányt, és ne egy paprika, kinga határozza meg hivatalból kötelezően. Jó, világos, hogyha, hogyha feministára bízott, hogy megállapítsa benned a Mars-Vénusz arányt, akkor az, az fog kijönni, hogy 100% Mars, 0% Vénusz bármilyen körülmények között, mert te magadban bármennyi Vénuszt találsz, az a te szolgaságod. Tehát, hogy ők az a baj ez, ezekkel a, ezekkel a agresszív és militáns feministákkal, hogy ők a, a tűznél zajló szolgálatot azt szolgaságként azonosítják be, a, a mesdjén zajló szolgálatot azt pedig szabadságként és önmegvalósításként azonosítják be. Tehát az a, a nagy probléma mindig azzal van, amikor akár a mesdjéhez, akár a tűzhöz értéket meg morális, meg, meg ítéletet rendelsz hozzá. Ez, ez a nagy probléma. A mezgye nem rossz vagy jó önmagában, a tűz nem rossz vagy jó önmagában. Te neked kell meglátnod azt, hogy te benned mennyi, milyen belső erők szólítanak a mezgyére, milyen belső erők szólítanak a, a, a tűzhöz, és hogyha ezt helyesen és pontosan állapítod meg, akkor... Már a rendelkezésedre áll a, a lehetősége egy boldog és teljes életnek, mert pontosan tudod azt, hogy mi kitéged, mennyi szolgálat a és mennyi szolgálat a tűznél. Csak azt kéne tudomásul venni, hogy egyik sem szolgasság, és egyik sem alantas, és egyik sem alávalóbb, mint a másik. Persze, ha erről egy feministát kérdezel, főleg egy ilyen militáns feministát, ő azt fogja mondani, hogy a tűzhely mellett, meg a porulóval a kezedben, meg a, meg a főzés, meg a szaros pelenka... Ezzel szemben a céges előmenetel, a, a, a, a, a vezérigazgatói iroda, a, a, meg a, meg a, meg a, a havi a, nyereségkimutatás, ezek a fogalmak, ezek, ezek dicsőségesek. A szaros pelenka az meg gyalázatos, az, az nyomorúságos. Na most ezek azok az értéktartalmak, amelyeket mindig hozzárendelnek ezekhez a fogalmakhoz, ezek torzítják el a nőknek a szemléletét, és az önmagukkal kapcsolatos ö, ö, önmagukkal kapcsolatos vizsgálatnak a, az objektivitását is értik. Ö, van, egy, van egy olyan meglátásod ezek szerint, hogy van egy poszt, ami, aminek a feladata a még, és van egy poszt, aminek a feladata az elég. Az egyik az versenyt indukál, vagy, vagy rángat elő a semmiből, a másik pedig az a biztonságra húzza vissza a másikat. Ennek a kettőnek össze kellene kapcsolódnia, de ez a kettő összekapcsolódhat én tőlem egy melegpárnál is, meg összekapcsolódhat úgy is, hogy a nő a versengő, és van egy békés fickó mellette. biztosítalak, hogy a melegpároknál is megvan a feminin szereplő, Persze, ezért, és megvan a maszkulin szereplő, tehát mondom, hogy ezek hogy a nemi biztosan. szerepek, de a leszbikusoknál is, ezek az alapvető nemi szerepek, férfi-női szerepek, ezek le vannak osztva leszbikus kapcsolatokban, meg, meg homoedotikus kapcsolatokban tőled, hogy amennyiben a versenyszerep az tényleg a férfi, mert így a te a lapokat, vagy leosztották a tűz körül a lapokat, nem tudom, 8 millió évvel ezelőtt, akkor ha most Elszaladt a versenyszerep, és mindenki arra vágyik, mert a társadalomban azt tűnik ki, és azt mutogathatod föl az apádnak vagy az anyádnak, hogy nézd, többre vittem, mint te. Uh -huh. Akkor, ha ebből vissza kell venni, tényleg az a nő dolga? Mi van, ha, mi, mi van, ha a férfiak oldalán is vesznek vissza? Vannak ilyen csávók akik, ö, mit tudom én, lásd ö, született feleségek, ahol felváltva Linec, Kávó és férje a Merros Place-ből abuzi, tehát nem tudom, hogy hívják mm, az embert, mm. ö, ők felváltva mennek vissza két-három évekre a reklámiparba, vagy ahol ők sikereket értek el, mert a nő is nagyon jó volt, meg a fickó is, akkor mindig az egyik dolgozik, és a másik az a full-time szülő, tudod, aki, aki, a, aki gyakorlatilag a háztartást viszi. De egyébként ilyen is lehet. Növén csak nem, változik, a nő meg De szerintem, teljes, férfi, de, de szerintem, meg de szerintem ez teljesen oké, okay, csak ne gyártsunk le belőle követendő mintákat. Tehát ne gyártsunk le belőle egy olyan kulturális mintát, amihez aztán igazodjanak a modern emberek, ha igazán modernek akarnak lenni ezekben a metropoliszokban, mert így, így menő élni, mert, mert a, a férfi is becsülje meg a házi munkát, és a nő is törjön előre a, a mesdjén. És mi van akkor, ha abban a nőben összesen van 12%-nyi vénusz? Vagy mondjuk abban a férfiban van 12%-nyi vénusz. Miért kéne neki pontosan olyan jól érezni a magát? Mert ez az eloszlás, ez nagyon menő akkor, ha a nőben is, meg a férfiban is, amiről beszéltél, van. 50% Mars, 50% Vénusz. Osszuk meg az időt, 50%-ban a férfi legyen a gyerek. Ez a, a párosítás. Cse, a sorozatban jelen. ez konkrétan olyan, hogy a, a nő az elég férfias, a férfi meg meleg csávót játszott 20 éve egy sorozatban. Igen. Tehát érezzük, hogy igen, itt igen, igen. ők tényleg kiegyenlítik. Tehát lehetséges, csak, csak a probléma. Világos, csak a probléma, tudod mi, amikor az összes férfinak, meg az összes nőnek, meg az összes párkapcsolatnak ebből gyártanak mintát. Mi van akkor, hogyha én bennem összesen van 8%-nyi Vénusz? Akkor én is 50 ot százalékot csak a gyerek mellett. Mm -hmm. És hogy mi van akkor, hogyha egy nőben meg mondjuk van 72 százaléknyi mars. Robikán, vezessed is... be a Vénusz vizsgálatot, jó sok pénzt fog keres, fogsz keresni, lehetsz akkor, az ász, mint Szabó Péter, eladod ezt a licencet a világban, megcsinálod a Vénusz mérőgépet, ami még, még ilyen Elron Habardi i ö, is kecsegtethet neked, és akkor méregetheted én a blahalújzatéren másokban gondolom, a Vénusz meg én a hogy Én azt gondolom, hogy pszichológiai v tehát, hogy léteznek ilyen. De erre szólaló véd, leheted el a pénzt. De miért kéne, de nem, nem, nem. hogy a, itt, a, itt szerintem az lenne a fontos, hogy legyen, egy, legyen mindenkinek egy igénye azzal kapcsolatban, hogy önmagában megtalálja ezt, a, ezt, a, ezt az arányt, megértse ezt az arányt. Ne az legyen az elvárás, mert ez most megint egy ilyen kvóta. Érted? 50% házi munka, 50% céges munka. És akkor ez van elvárva a férfitől is, meg a nőtől is. Tehát ez a legszörnyűbb, amikor így egyenlősíteni akarják a társadalmat, akár faji akár gazdasági alapon, társadalmi alapon, osztály nélküli társadalmat, nemek nélküli világot álmodnak, és akkor ebbe bele kell rugdosni ebbe az egy lázálomba a, a húsvér embereket. Szeretném, ha valamit. Itt most ö, ö, legyen egy, valaki, aki a tüzet őrzi, legyen az férfi vagy nő, de ő egy, ahogy mondják az amerikaiak, full time dead vagy full time mom, ugye erre azt mondja, hogy úgy, áll, úgy, úgy állítja be, hogy az, az egy ö, teljes munkaidőt felől elő, családdal való foglalatoskodás, tehát ugyanazt a kifejezést használja rá, amit a munkavilágában. Hmm. Míg a másik hozza haza a pénzt, ugye akkor ő van a mesdjén, ő ő őrzi a falut, ő, ő áll a hmm? bástyán. Hmm? Ö, egész évben, ö, ja, igen, hát onnan indulunk, hogy ugye megnőtt a falu akkora méretűre, hogy már három különböző ö, ö, fazekas is van. És hát a három közül az egyik azért valahogy szebbeket csinál. Azért jó lenne ö, Antoán, hogyha attól a fazekastól hoznád a köcsögöket, mert, mert azért vagyunk valakik. És ez elvezet oda, hogy mondjuk karácsonykor egy párocskánál ö, nem elég apának lefőzni a szilvával gesztenyével töltött pulykát, hanem venni kéne egy új Xboxot apának is, ha már a gyereknek van. Ö, legyen egy szint, mert ugye utána ki fogja kirakni az Instagramra, hogy ö, ö, három Xbox közé, hogy Szilvás pulyka. Úgyhogy a nőtől is el van várva, hogy teremtse elő azt a pénzt a nulla munka, mun, nem munkával, hát a nulla pénzkereséssel, azaz egész évben sikkassa el a kaja pénzt, hogy utána neked egy ilyen konzumervilágban megfelelő meglepetést tudjon szerezni, mert nem elég azt, hogy ö, megtelem, de, meg, Megteremtette az otthon melegét, mert karácsonykor csak a fényképezés erejéig mérjük abban a szeretetet, hogy milyen az otthon melege, utána megyünk ajándékot bontani, és ott meg lemérjük, hogy mennyire áll a mesdjén a fal. Csak a, tőled, a rossz párkapcsolati mintákért, nem a társadalom a felelős, és nem is társadalmi szinten lehet ezeket megjavítani. Tehát azért, mert egy rossz, egy rossz diskurzus uralkodik egy párkapcsolatban, és ott van egy irreális, extrém elvárás azzal a nővel szemben, hogy miközben nincsen jövedelme, ő azért lepje meg a férjét vagy a gyerekét egy xbox al mert hogy az, az, az őt, mint elvárás őt terheli, ez egy rossz párkapcsolati diskurzus. Ezt újra kéne ezt a párkapcsolati szerződést írni, mert ez nem méltányos, az ez, egész ez nem társadalmi szinten... A elvárása ez. Tehát én olyan úgy gondolom, hogy továbbra is a műsorban, amiről beszélgetünk, az vagy férfinői probléma, vagy az egyén és a család elvárásainak a problémája, és van olyan, hogy egy férfit, ö, egy női szilskálán mér, mércézünk le, egy nőt, egy férfi szilskálán próbálunk ö, mércézni, ugyanígy az egyént a család szemszögéből mérjük le a családot pedig az egyéni sikernek a, a, a mértékegységével próbáljuk kifejezni, és ez, ez, ez félre van csúszva. Tehát az X tengelyen az Y-t akarod ábrázolni, rossz irányban ülsz a motoron. A nagyon nagy probléma az, hogy, hogy nincs tisztelete a házi munkának, nincs tisztelete a gyereknevelésnek, Nincs, nincs tisztelete a passzivitásnak. Nincs tisztelete a konzerválásnak. Csak a szerzésnek. Csak a nyerészkedésnek. Csak a még többet bezsákolásnak. Nincsen tisztelete a megőrzésnek. Nincsen tisztelete a holnapról való gondoskodásnak. Hanem az, az állandóságnak. Pontosan, pontosan itt, egy nagy, itt egy általános értékválság van. A probléma az, hogy a Metropolis írta meg a globális emberiség számára ezt a kánont. A Metropolis elvárásai vonatkoznak mindenkire a bolygón. Márpedig a Metropolis az egy nagyon modern, és egy nagyon új, és egy, egy néhány, néhány, nem tudom én, évszázada létező képződmény, amelyhez sem a kulturális evolúció, sem az emberi társadalom nem tudott még kellően alkalmazkodni. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, itt a 90.9 jazz Az is egy modern találmány, ám. Hogy a gyerek azt többre akarja vinni, mint a szülő. Régen a modernitás... elég volt neki, hogy megörökölte az apja műhelyét. Pontos, A modernitás... Tudta vinni. modernitás előtt ilyen nem volt. A modernitás előtt a gyereknek eszébe nem volt többre vinni, mint az apja. Eszébe nem volt kihívni az apját, vagy versengeni az apjával, a modernitásban pedig már ezt a szülő elvárja. Vár Tehát már a szülő egyke... elvárja egykeken... a gyerektől, hogy vitt többre, fiam, mint én. Egykeként torz párhuzamot vagy ellentétet fogsz vonni, mert lehet, hogy megörököltem apám Kovács műhelyét én. És mi van a hat öcsémmel, meg hugommal? Hogy ők, ők mit örököltek meg, hogy lesz a gyerekeiknek egy nagybátyja, aki kovács, és akkor és akkor mi van? Nem, hát ők kínosok lesznek, és mennek máshova, is tanulják a mesterséget, és akkor elmennek, elmennek az egyik mestertől a másikhoz, a másiktól a harmadikhoz, kitanulják a mesterséget, és nyitnak majd egy kovács műhelyt, és legfeljebb annyira viszik, mint az apjuk, de ez a fogalom, hogy legfeljebb, ez de nem kinek? tartozik de hozzá, mert nyit... a modernitáshoz, hogy legfeljebb. De kinek nyitja azt a kovácsműhelyt? műhelyt? Ön magának. magának. De ki fog oda menni? Hát eddig is volt Kovács. Nem, hát ez máshol lesz. Miért ahhoz a Kovács? Ahol megjön lesz? a marketing, meg a verseny. Hát nem, az hát ez egy olyan helyen lesz, ahol éppen létrejön a falu a tanyákból. Nem? Mm -hmm. Tehát, hogy ezt a, ezt a, bár bocsánat, de az, hogy valakinek mondjuk kettő-háromnál több gyereke van, azt utána csak az szívja fel, hogy, hogy falvakból városok lesznek, városokból meg metropoliszok. Tehát még az is ide vezet hiszen hova, hát ide idevezett, hát ez a jelen és a múltról beszélgetünk, ide vezetett az a, az a szerintem az volt a trúváj, az, az volt a nagy művelet, mondjuk, hogy ha megörökölted az apád Kovács műhelyét, hogy nem herdáltad el. Tehát a mai világban is lehet egy, lehet egy erény az, hogy csak annyira vitted, mint az apád, annyiben a te apád a Rockefeller, a Palavicini, meg a Rothschild, meg, az, meg a Soros, meg az akárki, hogy nem herdáltad el harmadik generációsként, amit a nagyapád még szegény emberségből jövet, felépített. Ugye ez már egy művelet a mai világban, hogy amikor te beleöröklöd a seggedet egy Audiba, meg mm. beleöröklöd a seggedet abba, hogy olyan egyetemre járhatsz, ahol másfél millió forint egy fél év, ne adj Isten! Tényleg értelmes vagy, és felvesznek a világ 15 legjobb iskolája közül az egyikbe, a világ másik felére, mert nem itt vannak ezek az iskolák, azt azért érezzük. Ez van ezen és a kontinensen ezt, is. Pár van ezekből. ezen a kontinensen is néhány, és ezt el tudod, el tudod végezni, de horror pénzbe kerül, az az igazság, hogy, hogy a Fukuyama az, az felvázolta a, ezeknek a családoknak a, a dinamikáját a helyzetüknek a, a dinamikáját. Az első generáció az megkeresi a pénzt. A második generáció az ö, nem cseszi el a pénzt. Armadik az elcseszi. És három generáción belül a, ezek a legnagyobb vagyonok, meg ezek a legnagyobb gazdagságok is egyszerűen szétmálnak. Az első nemzedék, az ugye megkeresi a pénzt. Az ő gyereke, az látta az apját, amint az garast garasra rakva összehozta azt a hatalmas vagyont, amiből ő kényelmesen él. Nem lesz képes arra, hogy elherdálja, de nem lesz képes arra sem, hogy továbbépítse. Miért nem lesz képes arra, hogy továbbépítse? Mert semmi nem motiválja rá, Miért nem lesz képes arra, hogy elherdálja? Mert visszatartja az apjának az emléke, és a megfelelési kényszer annak a szülőnek, akinek az életfeladata volt összerakni azt a vagyon. De ebben a világban, hogyha nem egy második generáció, hanem 15 második generáció jön egymás után, és mégis el tudja végezni ezt a hm. műveletet, oda az oldalvonalra azért beállok tapsolni, az hogy oldal... ez már valami. Ez volt a tradicionális világ. De a modern világban, amikor jön a harmadik nemzedék, amelyik már nem látta az apját dolgozni, amelyik már soha életében nem látta, hogy a, az apja egyetlen garaszt a másikra rakott volna, hanem csak azt látta, hogy az apja kényelmesen élt. Kényelmesen élte a természetes vagyon árnyékában vagy biztonságában azt az életet, amit ő is él, ő már nem lesz képes megtartani azt a vagyont, hanem az utolsó fillérig, az unoka az utolsó fillérig elherdálja a vagyont. Miért? Mert nem tartja őt vissza semmilyen szülői minta. Azt látta, hogy az apja éldegél a vagyomból, ő legfeljebb annyit tehet, amennyit az apja tett, ő is éldegél a vagyomból, ezzel nem éri be. Az utolsó fillérig elhajtja. Az önkényes mérvadó Fusér Róberttel és Horvátozkárral itt a 90.9-es csesszén az előző órában az önkényes mérvadóban férfi és női szerepekről, női szerepválságról beszélgettünk, Aztán hát itt bennem felmerült, hogy itt valóban női szerepválságról van szó, vagy a férfi szerep is válságban van. A Robi felvetette a tűz és a meszge őrzésének a feladatkörét, ugye ez párhuzamban áll a verseny vagy biztonságra való törekedéssel, meg párhuzamban áll azzal, hogy milyen hova szállítasz értékeket, az egyénnek az oltárára vagy a családére. Írja nekünk ezzel kapcsolatban Kulik Peti, hogy szerintem lehet ötvözni változtatni a szerepeket. Pár éve mi cseréltünk, a nejem van a mesgyén teljes munkaidőben a munkahelyen, én meg inkább a tűznél távmunkában, vidéken, így a gyerekekkel én vagyok többet, mostanában sokkal jobb szerintem a tűznél lenni, egyre több barátomban hasonló helyzetben dolgozik távmunkában. Ez tök jól hangzik, de azért dolgozik távmunkában. Nem? Uh -huh. Tehát egy ilyen távmesjénél van, hogyha a drónnal őrzi a mesjét, hogyha ha úgy vesszük. Mert így kevesebbet vesztesz a társadalmi ilyen verseny, meg, ö, ö, meg ö, fogyasztói piac szempontjából felvetett skálán, kevesebbet vesztesz, hogyha otthon vagy ugyan a tűznél, de távmunkában megkeresel annyit, hogy ne kelljen a méltóságodat vesztened, és sikkasztani a családi ö, kasszából, hogy karácsonyra vehessél valamit. Uh -huh, uh -huh. A hallgató olvasmányajánlót kért tőlünk. Itt például a Carl Gustav az Anima Animus című ö, ö, tanulmány kötete az ö, például ide kívánkozik. Ezt, ö, úgy gondolom, hogy pont erről van szó benne. Jó lenne ezt minél előbb felismerni, amit mondasz, Robi, mert amifelé tolnak minket nőket, filmekkel, dalszövegekkel, elemekkel, és a városi társadalmi nyomulással, nem is, nyomással, és a városi társadalmi nyomással, az hosszú távon a népsűrűség csökkenés oka lesz sok egyéb, egyébbel együtt, ami ki van találva hozzá. Na igen, de a harmadik világ az meg majd gondoskodik erről a problémáról, mert ott tömegesen születnek. Jól tudjuk, hogy 2050-ben az Európai Unió népessége meg fog egyezni Nigéria népességével, ami csak egyetlen afrikai ország. Jól tudjuk, hogy az elmúlt 40 évben, amíg Európa lélekszáma csökkent, nem sokat, de diszkréten csökkent, addig Afrika meg magát. Egyébként ez is durva, hogy rettenetes csökkenni fog a népsűrűség. Miért rettenetes? Ne, nem, nem ez, úgy csak, jó nem, ez csak a mi civilizációnkra nézve rettenetes, mert a valójában az emberiség összlélekszáma folyamatosan, dinamikusan növekszik. Szerintünk nekünk megvan a kultúránk ahhoz, hogy éljünk ezen a földön lassan, de nem ezen lassan a, de nem ezen a konti, De nem ezen a kontinensen. Az az igazság, hogy, a, hogy, mm. ez, hogy a, e, ezt a népfándorlást majd az Atlanti óceán megállítja. Itt ne, én itt nem látok semmilyen más olyan erőt, ami képes lesz ezt a azt a ami majd, mert ott az az igazság, hogy a történelem legfőbb fizetőeszköze mindig is a demográfia volt, és az is marad. Akik az a civilizáció, melyik túlszüli a másikat, az egyszerűen legyőzi a másikat, egyszerűen ráömlik a nagyobb népesség a kisebbre. És ez történelmileg mindig így történt, és mindig is így fog történni. Ezt ö, alulról megállíthatja egy vírus, vagy a, egyszerűen a higiénia hiánya, és felülről megállíthatja a fagy. Vagy, megá vagy megállíthatja az Atlanti óceán. Hát igen. Na igen. A metropoliszokkal kapcsolatban azt érzékelem, már egy ideje, írja az a hallgató, és nagyon-nagyon megszívlelendő, hogy például London, Párizs, Berlin, Brüsszel, New York, vagy bármely más nagyváros sokkal inkább szervesül egymással kulturálisan, mint az azt körülvevő ország kulturális szövetével. Ez tükröződik vissza a Brexitben és a Trump jelenségben, mintha a valóságértelmező Facebook buborékok kilépnének a virtuálisba kisztuális térből. Zseniális meglátás. Aha, aha. Tényleg... Ez Tehát nem térben, hanem egy ilyen virtuális egymáshoz tartozásban történik meg a szomszédság. Arról van szó, hogy mi bennünk, meg egy nem tudom én más metropolisban élő emberrel sokkal több közös van, uh -huh. sokkal több közös van, de az összes metropolisz testvérváros, uh -huh. mint mondjuk egy 60 kilométerre Budapesttől, mondjuk 60, az egy tökéletes uh -huh. ilyen szempontból. 55-re van egyébként, egy látom, áll valami mint, mi. mint mondjuk egy nem tudom én egy, egy Pest megyei településsel. Tehát, hogy ez a nagyon súlyos. Meg kéne érteniük a genderistáknak írja a hallgató, hogy a házi munka meg a szaros pelenka ellentéte nem mindig a céges előmenetel meg a vezérigazgatói szék, hanem például csatornatisztítás, szalagmunka, kohó mellett És ezek nem valami élvezetes dolgok, írja a hallgató. Azt hiszem nekünk, Barbie, ez a tűzmeszgye értelmezés iszonyú fekete-fehérre emiatt torz modell. A művészeti elhivatás például tűz vagy meszgye? Hisz az emberiségnek termel értékeket. Tehát tűz mely körül a család, az emberiség egésze, vagy inkább meszgye, hisz valamennyire karriernek is értelmezhető a szakmai elhivatottság, vagy ugye a művészetben is ki lehet teljesedni, és anyagi javakat lehet belőle visszaszerezni. Még az... a művészet fogyasztása az a tüzet adja. Én azt gondolom, az hogy a én azt gondolom, hogy. A művészet, meg a kulturális tevékenység az mesdje. is mesdje. Az a mesdje. Tehát az nem tűz. A, a, a háztartás vitele, a házi munka a, a, a megteremtése az otthon melegének, annak a, annak a környezetnek, annak a védett közegnek, amiben a gyerekek nevelkednek. Ez, ez a tűz. Csak És be... minden, minden, minden más, ami pedig az önmaga megvalósítása, kiteljesítése, ami által forrásokat biztosítok a tűz mellé adott esetben. Ez a mesdje, ez a mesdjén uh -huh. zajlik. Én így gondolom. Csak beszúrom ide, Budapest és 60 távolság a légvonalban 51 km, illetve ö, útvonal közúton 57. Uh -huh. Az emberek... Megrabolva érzem magamat egy picit. <gül> Az emberek igényei nem binárisak, írja a hallgató. Ez egy skála, amelynek a két végpontja a tűz és a mesdje. Van részmunkaidős állás, mint ahogy a férfi is vágyik a családdal töltött időre. Valóban, valóban. Ennek már csak a feltétele az az, hogy hitelesen detektáljuk önmagunkban a Marsot és a Vénuszt. Uh -huh, uh -huh. Férfiként a legnagyobb kihívás ilyen mars, Marstól... Muristen még egyszer. Férfiként a legnagyobb kihívás ilyen marstól megszédített nővel stabil, értelmes irányba fejlődő kapcsolatot kialakítani, fenntartani, írja a hallgató. Igen, azt gondolom, hogy ez igen nagy kihívás, de ö, én azt gondolom, hogy a modern férfiakkal sincs könnyű dolga, a, a, dolguk a modern nőknek. A modern férfi olyan mértékben a marshoz szokott, meg olyan mértékben elvadult a, a, a mesdjén, olyan, olyan mértékben a... a mert ugye nála meg kettős vonzás van. Ugye egyrészt a hormonális szerkezete vonza a mesgyére, másrészt a társadalmi elvárások is rugdosság a mesgyére. Így a modern férfi olyan mértékben elvadul, hogy gyakorlatilag visszaszelídíthetetlen a tűzhöz. És ez, egy, ez, ez, ez nagyon általános jelenség, akár a férfinő relációban is, hogy a férfi az egyszerűen olyan mértékben elvadul, hogy a párkapcsolatba jóformán visszaszelidíthetetlenné válik. Ez az önkényes mérvadó Puzsér robertel, és Horváth Itt a 90.9 jazz Azt A Azt hallgató. Sokkal komolyabb válságban van a férfi, szerintem. A nő nadrágban is dögös, de egy csapotváló városi nyúlnyál kisfiú, designer húdiben... Mi az a húdipart? Az a piroska és a utal és a kapucni. Aha. Kapucnis fölső. Designer felső. kapucnis fölsőben nem túl vonzó, és vajon milyen géneket ad tovább? Aggódom írja egy 27 éves várandós házas nő, aki nem keveset egyensúlyozott a tűzes mesdjén, de visszatalált a paráshoz, és ott is tud izzani. Én azt gondolom, hogy a, hogy a férfiakkal nem az a, nem hasonló a probléma, mint a nőkkel, tehát, hogy ahogyan a nők elférfiasodnak, úgy a férfiak nem elnői esednek. én inkább azt látom, hogy az elférfiasodott nőktől a modern férfiak megrémülnek és visszamenekülnek a Mama Hotelbe. Egy olyan nőnek az elnyomása alá, akit legalább ismernek. Mm -hmm. Azt a fajta elnyomást legalább ismerik. Egy új fajta elnyomáshoz, egy újfajta elnyomó nőhöz alkalmazkodni, Na, no, abból nem kérnek. Azt írja azt a Fleur, hogy talán majd, ha a férfiak elhagyják a Mama hotelt, elvágják végre a köldök zsinort, és képesek lesznek felelősséget vállalni, az elférfiasodott nők is lehúzzák a Sex in the City rolót. De Csak ugye ez a Mama Hotel, ez nem egy olyasmi, amiből még nem jöttél ki, hanem amiben már visszamentél. Uh -huh. uh -huh. ja, uh, talán uh, hogy kikéne kéne jelentkezni belőle. Ja, ja, ja. ja, ja vállalás ez az, amivel válságban vannak a férfiak. Ez az, ami nagyon nehezen megy. A mezsjén kalandozni, az jól megy, de létrehozni, egy, egy egyáltalán olyan mértékben létrehozni, hogy mondjam, olyan mértékben kötődni a tűzhöz, hogy egyáltalán létrehozni egy saját tűzhelyet, már az sem megy. Tehát nem, hogy a, nem, hogy a, tűz, a tűz mellett szolgálatot teljesíteni, hanem pusztán létrehozni egy saját tűzhelyet, és választani egy nőt, aki majd ott ott meg a mesdjén, meg majd a meglátjuk, hogy hány százalék Mars és hány százalék Vénusz jegyében szolgál, már ez a feladat sem teljesül. Egyenlő megítélés? kérdezi a hallgató. A nők kódja a gyerek, család, otthon melege. A férfiaké a mag elvetése minél több földre. Mégis a mai társadalom a női kódot élteti, ismeri el, az alapján méri a férfit is, és el is ítéli. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy párkapcsolati diskurzus. Ez a párkapcsolati diskurzus, ez azért jött létre, mert bizony a férfinak, aki magvető és szereti szórni a magot, is kifejezett érdeke volt, hogy ebben a monogámiában valósuljon meg a, a, a család. És arról van szó, hogy a férfinak igenis érdeke, mert fontos tudnia, hogy tőle van a gyerek. Ez csak ebben a párkapcsolati diskurzusban, vagy ebben a házasság e, tudható biztosan. Amikor Susan veszed el a feleséget, és amikor a házasságtörés az egy ilyen égtelen nagy gyalázat. Ezeket a kulturális termékeket, vagy ezeket a kulturális képzeteket azért hoztuk létre, mert biztosak akartunk lenni abban, hogy a saját gyerekünket neveljük fel, hiszen akkor még nem volt genetikai vizsgálat. És bizony, a nőnek is biztosíték kellett arra, hogy nem csak megcsináljuk a gyereket, hanem a a mesdjén leölt állatokat, a gyerek felnőtt koráig, ameddig abból vadász nem cseperedik, hazahordjuk, és nem más tűzhöz, nem más nőnek, nem más gyerekét fogjuk belül lehetetni, hanem kifejezetten az ő gyerekét fogjuk. Ez egy, ez egy kettős biztosíték. Biztosíték a férfinak, hogy a saját gyerekét neveli fel, biztosíték a nőnek, hogy a férfi saját gyerekét igenis fölneveli. Um. Ez szépen lassan széthullott, nem? Tehát a, a, amit már többször elmondtuk itt, hogy a 19. századig mondjuk egy házassági ígéret, ugye abban az időben, amikor egy üzenetet azt nem egy csetbe írtál be, hanem odalovagoltál vele és átadtad, és ha ott volt az üzenet fogadója, akkor hallotta, ha nem volt ott azon a helyen, akkor nem adta át az üzenetet. Ebben a korban a házassági ígéret Isten színe előtt a halálig egy élethozzig tartott. A 20. század bevezette a válást, és akkor el lehetett válni 30-valahány évesen, és még egyet megházasodni, mondjuk átlagosan. És a 21. századra pedig... Hát lehullott a lepel, és kiderült, hogy jé, lehet két és fél éveknek a sokszorosításában is gazdálkodni, és ennyiből kivenni az élményt. Ami viszont már nem tartalmazza ezeket a funkciókat, amit a Robi elmondott, hogy bevezettük azt, hogy a házasságtörés az olyan olyan bűn legyen a társadalom szemében, ami elfogadhatatlan, mert annak a gyereknek ö, biztosítani kell mind a tüzet a nő részéről, mind az őrzést és a, a mezgyén való helytállást és a, a gesztények kikaparását papa részéről. Nincs már szerep, érték, elvárás, írja a hallgató. Csak a tinderen jobbra-barra lapozás. Emiatt nincs megnyugvás sem, mert mindig van új felhozatal. Na igen, a probléma az az, hogy nem tudunk konzerválni. Tehát nem tudunk menteni. Nincsenek kulturális mintáink hozzá, és ha vannak is mintáink, ezek megvetett minták. Az új vad az egy irigyelt tevékenység. A már levadászott meglévő zsákmánynak a konzerválása a holnapra, a holnap utánra, a mentés az nem. Az nem. Ennek a, ennek a kulturális ö, mintái azok megvetett minták, vagy ha nem is megvetett minták, lesajnált minták. A tüzet csak a tűz körül lehet őrizni, azaz a helyi viszonyok között írja a hallgató. A meszgyét úgy is lehet védeni, uh -huh. hogy más meszgyét meghódítunk, és ezzel új tüzeket is. Hát ezt mondtuk távmunka, ugye? Táv, távőrzésben drónnal lehet őrizni a meszgyét. De a tűz az, az helyben kell ö, történjen. Ugye, hogy a Drónnal előtt... nem lehet gyereket nevelni. Na, Igen. Ez a helyzet. S ha az jobb tűz szebben világít, melegebb, akkor a régi őrzése már nem is annyira fontos. A tűz őrzője ezért nehezebben tud változtatni, mert nem hódíthat, mert akkor kialszik a tűz. Pontosan erről van szó, és ebbe, ebben a vonatkozásban is a nők helyzete jelenleg válságos. A férfiak helyzete is válságos egyébként, csak a férfiak nem eszemélnek rá erre a válságra, mert a kor... Referált értékei, az ő mars értékei, ő nem érzi a válságot, ő a lehetőséget látja, mert mindenben a lehetőséget a marskorban könnyű és hálás meglátni, miközben lehetetlen nem észrevenni bármilyen más normális korban, hogy mit szalaszt el az a férfi, aki nem, aki, aki nem látogatja a tüzet, vagy aki nem őrzi a tüzet, vagy aki nem is hoz létre saját tűzhelyet, mert az egész élet a mesgén újabb és újabb kalandozással zajlik. Ez az önkényes mérvadó Fuzsir Robert Roberttel és Horváth Itt a 90.9 Jazzzén A Frida című 2002-es filmről fogunk beszélni és fogjuk ajánlani nektek Szalma Hayeknek a főszereplésével, fő meg Alfred Molinának a főszereplésével. Ők a, a 20. század legendás festőművész házaspárját alakítják, Frida Kahlo-t és Diego Rivera-t. Diego Rivera az adott korszakban, amikor még ők éltek, sikeresebb és nagyobb művésznek számított, mint Frida Kahlo, aztán haláluk után a Frida Kahlo elképesztő ütemben lépett el mellőle, és ma már a Frida Kahlo, mondjuk egy átlagos fri, méretű Frida Kahlo kép, az a hasonló méretű és jelentőségű Diego Rivera képnek a sokszorosát éri. Na most akkor, amikor ők még éltek, a Diego Rivera képei érték a sokszorosát a Frida Kahlo képeinek. A Frida Kahlo Ma akkora festőművész, amekkora a Diego Rivera életében nem volt, de a Frida Kahlo ezt nem, él, nem érhette meg. Frida Kahlo... hát a Frida Kahlo ma akkora festőművész, mint amekkora a Frida Kahlo életében nem volt. Meg... Mire... Mi... Tehát igen, ő, mint... csak, ő is csak halála után haladta meg. Világos, magát, világos. De várjál, a... úgy fogalmaznék, hogy a Frida Kahlo akkora művészi értéket képvisel, amelyet a Rivera halála után sem talán így a legerősebb az állítás és a, még mindig igaz. Arról van szó, hogy ö, én úgy gondolom, hogy itt a, a Frida Kahlo nem pusztán, mint festőművész kerül gorcsú alá, és nem pusztán, mint festőművész érett be az emberiség, vagy a nyugati civilizáció Frida Kahlo megértéséhez, vagy feldolgozásához, vagy az életmű ö, kellő helyretételéhez. Arról van szó, hogy a modern nő... Frida Kahlo megértése nélkül megérthetetlen. A modern nő megértéséhez, a mai nő megértéséhez Frida Kahlo-n keresztül vezet az út. Nem véletlen, hogy Frida Kahlo ennyire emblematikus hőse, hős nője a mai, a mai nőknek Nem véletlen, hogy, hogy valamit Frida Kahlo hordozott a 20. században, ami a 20. században még a nők többségére nem volt jellemző, de a 21. századra nők százmilliói jutottak el, vagy, vagy vergődtek el, vagy kárhoztak el, most teljesen mindegy, hogy fogalmazunk, arra a kulturális nívóra, ahol Frida Kahlo a komplett életét töltötte. Ezért én úgy gondolom, hogy a Frida Kahlo személye megkerülhetetlen, hogyha a mai nőket érteni és értelmezni akarjuk. Mi van? Nézze, nem szórakozásból jöttem, és nem is flörtölni. Festettem pár képet, amiket szeretném, ha komolyan megnézne, és őszinte szakvéleményt adna róluk. Maga volt az a lány az előadóban. Igen, én voltam, de ennek ehhez semmi köze. Csak az őszinte véleményét kérem. Mit érdekli az én véleményem? Ha igazi festő, akkor nem is tud a nélkül élni. Haláláig fest. Érti? A megélhetésért kell dolgoznom. Nem érek rá hivalkodásból pingálgatni. Ha nem vagyok elég jó, máshoz kell fognom, hogy segítsem a szüleimet. A legjobbat hagyja itt. Menjen haza, fesse másikat. Ha ez elég jó, a szabadnapomon megnézem azt a másikat is. Azért, hogyha megélhetésért kell dolgoznod, akkor lehet, hogy nem a festőművészkedés a legmegfelelőbb, ö, ö, amit megtehetsz de az illetrúletten. De ha, de ha jó vagy benne, akkor meg az a legmegfelelőbb, amit megtehetsz. És ő pontosan azért ment a rivérához. Nem azért, hogy pózoljon a fiatal festőnő, hanem azért, hogy megtudja, hogy mennyit érnek azok a képet. De látod, hogy illusztrátorként dolgozott a Rivera is, tehát mondjuk felkérték a Rockefeller Center mit tudom én, lobbyának a, a falának a megfestésére, ami egy, ami egy falfest. Egyébként én jártam abban az épületben, én imádom ezt, imádom ezt a 10 20-as, 30-as években épült ilyen New Yorki ig City stílust, nevezzük Art hogyha nagyon szeretnénk. Egyszerűen leesett az állam minden centiméterétől, de persze nem az a kép ö, tetszeleg ott a, amely, amely amelyet a filmben látunk, hogy, hogy Rivera megfesti. De egy nagyon hasonló képet láttam a Dartmouth Egyetemnek a könyvtárában, ahol, e, ahol egy gyönyörű könyvtár, tehát olyan, mint amiben a, a, az alexandriai könyvtár, amiben az Indiana Jones-ét elvesznek, tudod? Egy olyan egyetemi könyvtárat képzel el, ahol így rátszakad a, a, a tudás, és annak az olvasó termében egy ilyen 19 méterszer 6 méteres írgalmatlan ilyen prolifestészet van. Tudod, ez a eh, ahogy építjük Amerikát hmm. meg van örökítve kelet-európai szemmel ilyen nagyon szovjet benyomást kelt. Közben meg az új világban fogyasztod. Ö, Frida Káló az a szürrealizmusnak az egyik 20. századi reprezentánsa, de ez nem annyira egyértelmű, mint mondjuk Szalvador Dali esetében. Frida Kálóra nagyon komoly hatással voltak a prekolumbián kulturális előzmények, amelyek gazdagították azt a fajta szürrealizmust, ami a Frida festészet. Miért mondom, hogy Frida Káló megkerülhetetlen, hogyha a mai nőket akarjuk megérteni? Amit, ami a Frida Káló élete, és ebbe az életbe beágyazódó életműve, ez egy száz százalékig vállalt, és száz megvalósított női, és egy száz vállalt és száz megvalósított férfi szerep. Itt arról van szó, hogy, hogy itt nem kvóta van, nem arról van szó, hogy félig nő, félig férfi. Teljesen nő és teljesen férfi. Frida Kahlo leszbikus volt és heteroszexuális volt, mondhatjuk ezt persze úgy, hogy biszexuális volt, de ő teljesen a felesége volt Diego rivera és eközben meg egy teljesen autonóm saját, leszbikus jogon vállalt ö, szexuális élet, meg ezzel párhuzamosan szintén leírja az ő működését és szexusát. És nem nevezhető Frida Kahlo feleségnek pusztán, és nem nevezhető portyázó leszbikusnak pusztán, mert a Frida Kahlo pont ennek a kettősségnek az összezártságából született. Na most azt gondolom, hogy pontosan ugyanebben a feszültségben telik a modern nőnek az élete, és ezért lett a Frida Kahlo ennyire emblematikus és ennyire megkerülhetetlen a mai nők megértése során, mert a Frida Kahlo az a Diego rivera a teljesen autonóm partnere volt művészileg, és az ágyban és a tűzhely mellett és a galériákban saját művészi koncepcióval rendelkezett, ami autonóm volt és független a Diego vérának a művészetétől. Ha ránézel egy Diego Rivera képre és ránézel egy Frida Kahlo képre esélyed nincs, hogy összetévezd a kettőt. Frida Kahlo nem egy Diego Rivera epigon volt, hanem egy teljesen autonóm művésznő és egy teljesen autonóm művész férfi. Ezt kell megérteni, hogy a Frida Kállóban egyszerre volt meg a, a Mars és a Vénusz, és mind a kettőt teljesen kibontakoztatta úgy, hogy az 50 életévét meg sem érte. Riviera kommunista jeleneteket fest John D. Jr. költségére. Látta a műveimet, a nézeteimet is ismerte, amikor megbízott. Igen. Megmutattam a vázlatokat, az apjával és önnel mindent megbeszéltem. Igen. Akkor nem miáros sebet várt? Talán táncoló lányokat? Nem, de Lenin portréra azért nem számítottam. Utoljára kérem, változtassa meg az álláspontját. Az ábrándjaimból nem engedhetek. <síthat> Ebben az esetben fogja a délját. Annyi, mint amennyiben megegyeztünk. De a szolgálataira többé nem tartok itt. Ez az én képem! Az én falam! Ez a én falam! Te, gazember! Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és horvátozkárral. Itt a 90.9 jazz -én. Érthetetlen. Minden az ő kényelmét szolgálta. Ő nem a saját kényelmére gondolt, hanem a feleségéjére. Mi a fenéről beszélsz? Akad, aki inkább feláldozza a saját kis örömeit, mint sem fájdalmat okozon annak a nőnek, aki szereti őt. Miért pont vele? Azért, mert akartuk. Összetörted a színemet. Fáj, ugye? De miért? Na, na, na, én megmondtam, hogy milyen vagyok, amikor hozzám jött. Igen, megmondtad, és én mégis hozzád mentem, csak hogy. Te ragaszkodást ígértél. Az E-társam voltál, a művésztársam, a legjobb barátom. Te soha nem voltál a férje. a Frida című filmről beszélünk, és Frida kahlo próbáljuk megérteni, vagy értelmezni, és rajta keresztül a modern nőt megérteni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ő, ő, az ő személyének a megértése az, az, az kulcs a modern nő megértéséhez. trotsky volt szó egyébként a történetben. trotsky itt ebben a filmben a, a, a, a Jeffrey Rush játszott, uh -huh. és, és hát Trotsky is a szeretője lett a Frida egy Félértésnehesség a Frida Kállónak lett a a szeretője, nem a Trotskynak a Frida a Van egy olyan Tumblr oldal, hogy awesome people are hanging out together. Tehát, hogy uh, ilyen fantasztikus emberek együtt lógnak. És ott látsz olyan képeket, ahol a Jackson a David Bowie-val és, uh, mit tudom én, uh, egy... Uh, híres orosz sportolóval, tehát valaki ilyen oda nem illő együttlevések, nyilván ilyen celebb bulikon. és uh, a Frida életműben is van egy ilyen érzés, hát nem, hogy a kor nagy nevei, mit keres Mexikó, értem, bujkál a Trotsky Stálin elől, de hogy mégis mi, hogy jön ez a kettő össze, vagy micsoda menőség az, hogy oda költöznek New Yorkba, Mexikóiként, érted, nem az van, hogy hát nem tudom, hogy át tudunk-e kelni a Rio grande meg lelőnek-e a határon, hanem Gyertek már, fessétek már ki a házamat, mondja Rockefeller két mexikóinak, vagy egynek, tök mindegy. Elképesztő életmű, nagyon szenvedélyes és furcsa kapcsolat, és egy olyan film, ami vizuálisan nagyon szépen mutatja be, vagy ö, illeszti bele Frida Kahlo képeit a filmbe, ami mondjuk nem nehéz, hiszen a, a, a, egy olyan szuperhíró a csaj, mert őt létrehozta a balesete és a, a nyomorúsága, és ezt a szenvedést tudja papírra, vagy hát vászonra vetni. Igen. Szinte minden képe önéletrajzi ikletésű, és rengetegen szerepel maga is, ezért vitatják is páran, hogy ugyan már nem nem szürrealista, hanem ő neki egy saját stílusa van, én ettől megörülök egyébként, a, az amikor. Az, azt mondják... De, az a szürrealizmus. <gül> megörülök ettől, amikor azt mondja valaki, hogy hát műfajilag nem besorolható hát, hogy ne volna, az ezért van a, a megfelelő taxonómia, vagy megfelelő stílustan, vagy nevezéktan. Amire a modern ember, vagy a modern nő a pszichoanalízist használja, és a pszichoterápiát használja, arra használta fridakálóan, művészetét. Az életében történt súlyos traumákat megfestette, például elkérte a holtan született gyermekének, a holtan, a holtan elhalt magzatnak a, a, a, a nyomorult kis testét, a formalimba helyezett darabjait. kis testét, hogy, hogy azt is megfesse, mert ő azáltal, hogy megfestette. Nem azért kérte el, hogy hazavigye, hanem, hogy addig megfesthesse, mert a megfestése által tudja feldolgozni a gyerekének az elvesztését. Nem hát... érzel egy párhuzamot a Tom Yorkal, Mert nagyon szereted. Ugye, de, hogy a és esélynek a szenvedéséből így, de, adódik De Minden művészet, művészet, művészet így működik. Minden művészet így működik, hogy a saját személyes szenvedésedet nem egy pszichoanalízis keretében beszéled ki magadból, hanem beleviszed, belesú, bele, bele sűríted a művészetedbe, és a művészeted által gyógyulsz mert hogy valójában Erről beszél a Rivéra, hogy az igazi művész meg sem teheti, hogy nem, nem fest, vagy hogy nem alkot, mert, mert az által az alkotás által tudja önmagából kivezetni a mérget, a nyomorúságot, a fájdalmat. Na most a, mi a a Frida Kahlo nőiségének a kulcsa. Itt az a kettőség, ami az autonómia és a kötődés között van, és valósul meg, és a Frida Kahlo nem választ az autonómia és a kötődés között, hanem mind a kettőt elsajátítja a maga teljességében, mert ahogyan Frida Kahlo teljesen autonóm, mint nő, mint művész, mint, mint elftárs, ugyanúgy... És teljes, mint férfi. És, és, és, és mint teljes értékű férfi, ugyanakkor meg teljesen feleség. És teljesen feleség a Diego Rivérának, és teljesen a, a, a tűzőrzője, és a háztartás vezetője, és hogy ez a szerep is szervesül a Frida Kállónak a szemével, és nem, nem büdös neki, meg nem, hogy mondjam, ez is az ő nőiségének, az ő teljes nőiségének a része. És nem valami nyomorúságos szerep, amit hát kénytelen, kelletlen, muszáj elvégeznie, hanem teljesen kötődik, teljesen feleség, és közben meg teljesen autonóm művész. Hát ehhez annyi üzemanyag kell, hogy az 49 év alatt égjen el. Csak mondom, Tehát le, le lehet élni egy élet alatt 6-8 életet is. Ö, csak de, akkor... De, de a bajuszos nő, mi, gyorsabban mi, foksz, mi, a, baju, mi a bajusz? Mi, mi Frida Kahlo bajszának, meg a, a bajusz, a bajusz ö, ö, egy nőn, mi, mi lehetne tökéletesebb és szebb szimbóluma ennek? Ennek. És, a, és hogy ennek, ennek, a, ennek a bajusznak egy nőn mégis lehet nőisége és szépsége, és hogy ez, ez, nem, ez nem dobja le magáról a fridakáló, mint nő. Én megőrülök attól, amikor ősanyák placentából dísztárgyakat csinálnak, hogy azzal is prezentálják, hogy ők szültek. És a, ugye ők pont a férfi skálán próbálják meg, megmutatni a női értéket, azaz versenybe bocsátják a szülést. És versenyeznek a többi anyával, hogy ők ezt mennyivel jobban teljesítik. Ugyanígy megőrülök attól, hogy nem kéne Koncsita Wurstot, akiben semmi különleges nincs, hiszen egy faszi szakálas. Ö, mi, ebben a, mi ebben a pláne? Itt ebben a filmben, vagy ebben, az, ebben a sorsban, ebben a történetben van helye mind a kettőnek az, hogy a, a nőiségét és a női drámáját megfesti, vagy az, hogy ö, bajsza van egy nőnek. Tehát ö, a, ha végre leteszem az államat, akkor az mondjuk legyen ez a színvonal, és ne egy, ne egy egyébként baromi szám, jó szám fölött remekül éneklő valami, amit az orromba tolnak egy olyan ízléstelen rendezvényen, mint bármelyik euróvíziós dalfesztivál Mennyire progresszív volt az a mód, ahogyan ez a pár a 20. században együtt élt ez a Diego Rivera, meg ez a Frida Kahlo nyitott párkapcsolatban. A 20. század Derekán ez a kánon még egyáltalán nem lett megírva. A 21. század, vagy talán majd a 22. század párkapcsolati mintáját ők már a 20. század első felében egymásra alkalmazva megalkották, és működtek. De 15 évig dolgoztak rajta, amire ez így de majd nehezen kialakult, és párszor el is 25 -e. éven keresztül éltek együtt, nyitott párkapcsolatban Diego Rivera és Frida Kahlo jelezve azt, bár a 20. században, amikor ez a kánon még egyáltalán nem volt megírva, hogy ez igenis egy alternatíva, csak persze nagyon progresszívnek, meg nagyon autonómnak, meg nagyon ö, nagyon ö, nagyon ö, saját értékrenddel rendelkezőnek kellett ehhez lenniük. Azt a így, Frida ha... című 2002-es filmről beszélgetünk, hmm. ebből hallottunk részleteket Julie Taymor rendezésében, ezt ajánljuk, hogy nézzétek meg, mert csodálatosan dolgozza fel ezt a, nagyszerű ezt a, és a hogyha Nagyszerű film, és hogyha titeket tényleg érdekel az, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan érthető meg, és hogyan ragadható meg a modern nőnek a a konfliktus a világgal, és hogyan harmonizálható ez a konfliktus, és hogyan, hogyan egyesíthető egy bajuszos nőtestében, akkor ez a film kötelező. Hülyeség, írja a hallgató. Frida káló tökéletesen túl van értékelve, és őt is a genderisták tették nagyjá. A feministák, a leszbikusok, a homokosok, akik ott lebzselnek a művészet körül, és ott ülnek minden galériában és aukciós házban, írja a hallgató. Én azt gondolom, de hogy... Félig velük van, és félig meg mocskos prolivél. Nagyon nagyon tetszik és köszönjük. De én azt gondolom, nem. én azt gondolom, hogy ez nincsen így. Én azt gondolom, hogy Frida Kahlo nincsen túl értékelve. Sőt, azt gondolom Frida nem lehet eléggé értékelni itt és most. Azt írja a hallgató, Salma Hayek majdnem Oscar kapott, azért az alakításért. Az az érzésem, hogy azt az Oscar-t is Frida szerették volna adni, Ám Hayek tényleg nem rossz ebben a filmben. Nem, hát kiváló a Salma Hayek ebben a filmben és úgy gondolom, hogy az Oscar díjat ma már egyre inkább társadalmi ügyeknek osztják, nem pedig színészi alakítások. És ha Oscarra jelölték, alig ha nem jól érezték a, a, a, az akadémia a, a, a, rossz ízlésű akik a filmhez ugyan nem értenek, de a PR-hoz, meg a, a, a közvélemény, meg a közgondolkodás hajlítgatásához annál inkább, Tökéletesen jól érezték, hogy Frida Kálló ma egy nem pusztán fontos, de megkerülhetetlen figura. Ez volt az önkényes mérvadómára, köszönjük a figyelmeteket, és a Frida című filmet pedig kötelező érvényel nézétek meg. Sziasztok! Köszönjük türelmüket!